Савка. Ви думаєте, я мало не трусився в городі? Танцював так, що і зуб на зуб не попадав. Вчора хотів спробувати, чи приймуть у лавках, бо казначейство було заперте. Оце підійду до лавки та й думаю. А що як пізнають, що фальшиві? Та й назад, заспокоюсь трохи, знов йду. І знов вертаюсь. Нема смілости. Зайшов у трахтир до кукленчихи, випив одну восьмушку, випив другу, попоїв добре холоцю і сміливость найшла на мене. Вийняв фальшиву бумажку, даю кукленчисі, а в самого серце затьопалося і волосся, чую, піднімається на голові. То вже я й не знаю, як я здачу взяв. А як вийшов на вулицю, то вже й землі під собою не чув. Мерсій, до лошкаря, купив пачку канату, даю знов бумажку. Глянув на неї приказчик, прищурив око. У мене в душі захолонило. А далі поклав ящик, а мені дав здачу. Тоді я в казначейство купив гербову марку присяжного, Приняв і присяжний, і дав здачі. Герасим. Дав. Налива горілку і п'є. Савка. На другий день біжу в казначейство. Рано. Сидів довго і знов почав тривожиться. Кругом люди щось балакають не розберу. Пропасниця мене б'є. Аж прийшов казначей. Я весь затрусився. І ти? Чи не йти? Сціпив зуби, підійшов до біконця. Казать чи не казать, думаю. А тут казначей тобі чого питає. А воно, не знаю як, само зірвалося з язика. Розміняйте гроші. Давай, каже, чого стоїш. Я дав, а в самого думка. Тікать чи ждать? І стою, як о кам'янів. Коли це мене штовхають. Чи ти, земляк, заснув, чи що? Тобі казначей дають гроші. Ти, мов, не бачиш, не чуєш. Я тоді очумався, дивлюся. Срібні гроші дає мені в пачці. Я взяв і одійшов від того вікна, як п'яний хитаюсь. Помалу-помалу виліз на двір. Аж тут разом, наче, проснувся і все зрозумів. Тут радість мене напосіла така, що й сказать не можу. Йду і всім усміхаюсь. А якийсь пан питає, чого смієшся? Раденький що дурненький? А я кажу ходім, пане, вип'ємо. Я вас почастую. Пошов вон, каже, дурак. Кажу, може, й так. «Та гроші є!» Зайшов в трактир, випив трохи, купив пляшку рому і пляшку горілки, та й додому. Їхав прудко, всіх попереджав. Тим часом Герасим випив і налив чарку. А, куме, пиймо! Це на ті гроші куплено!» Герасим цілує. Сьогодні ввечері в нас буде сто тисяч Савка. А в мене тільки десять. Герасим. Куме, я подарую вам ті сто рублів. Виймає за продажню і рве. От вам за продажня. Погуляймо ж трохи, а ввечері куме як смеркне на вокзал. А знаєте, треба щось видумать, яку-небудь причину нашій гульні, щоб не догадались, бува. Я ніколи не гуляю, щоб не було підозріння. А от що. Засватаю я Романа на Мотрі. От і буде причина нашій гульні. «Араско! Мотря! Роман! Айдіть сюди!»